Hala, niko izuntan bontzulo batetan indian e, beste jende li batzuekin, enakian noekin izaten ahaltzen edo hola Nuntzin Lunt, ezten zuekatik? Eta txar ingintian, ozien suberdo indian Zian eta heltsia lekuda eta gu bezalako bilosuri heli batzu eta haitxe maitean lekun gainean hama bat gazte hoi eta zortzioita bostuk tazpetik eta denak euskeraz eta han ergoizuan eta ala, heke konpon bide bat atzama naiz eta Hainetako eran nahi dik, biharko eskualegiak dugula eta hatxemaren dugula senda bat eta ez teatu daik. Gero, ongi pasatu dira polizia eta? Bai, bai, bai, bon, problemai gabe. Hakei duk eta e, batzela pentsu diat eta barne ministeritzain eta senda bat eman iknun behit eta entzundien pire dikiak eta irratietan eta hola. Uste diat nahizuten senda honeat eta joan zadin. Baina dakiat lan gogorena hor batzen delegiteko zerren eta Baina, biktimak bat diela, baina maritari gu zei e, egun presoik eta hor eta bait, guriak dienak eta laguntu behar ditugunak bai hurbiltzen eta bai etxeratzen.